і при тому всьому була дуже молодою і вродливою. Мене цікавило тільки одне питання. Чому мала запропонувала взяти і маму до себе? Діти нічого даром не говорять. Хто ваш чоловік? Вона зніяковіла, по обличчі пробігла тінь обурення, повні образи очі виклично глянули на мене. Яка я всі готовий був вирвати собі язик за таке питання, але було пізно. Може вона розлучена, покритка, вдова, але яке це має значення? Моє питання було нетактовне, грубе. Я чекав, що вона мене присоромить, проте почув спокійне. Мій чоловік працює з вами в редакції. Це мене, це мене ще більше здивувало. Чому ж вона тоді... Так збентежилась. Як його прізвище? Андрійчук, Петро. Тепер мені все стало ясно. Петро, мій колега по роботі. Пригадалися розмови, суперечки, його висловлювання про жінок. На думку спливли Петрові слова в задушевній зі розмові. Нема гірше, колега, коли з дружиною не знаходиш спільної мови. Це страшно. Женейсь і ти нарешті, але шукай собі жінку за освітою. То була розмова про людину, яка йшла тепер поруч зі мною. Тоді я щось заперечував товаришеві. Тепер пильно дивився на неї. Ми вже прийшли, сказала жінка біля під'їзду на вулиці Шопена. Прощавайте. Всього найкращого. Але Любка тягла мене за руку. Ходи до нас, будемо хлібики ліпити з пластиліну. Іншим разом, Любочко, коли іншим? Ну, коли? Завтра, добре? Завтра, завтра. Мамо, дядько завтра прийде. Наші з матір'ю поляди зустрілись довше, ніж звичайно. Не приходьте, прошепотіла вона тихо, щоб Любка не почула. Я мовчки погодився. Минали дні і тижні, а зустріч та не виходила в мене з пам'яті. Сама згадка про неї робила моє життя цікавим. Дорогі мої судді, мене почало нудити від згадок про наші дискусії, чи ми з вами хоч раз перехилялись через бокали, щоб заглянути в життя людей. А чужа тінь, не питаючи дозволу, ішла йшла за мною. Це проявлялось по-різному. Іноді сердив мене нетверезий вигляд мого колеги. Іншим разом, як і пів від його цинічних висловів, часом на вулиці вважалась мені маленька Любка, і я мимоволі шукав тоді її матері. Одного дня, без будь-якої причини, я пішов на роботу по вулиці Шопена. Начебто байдуже глянув, на знайомий номер, ніби й швидко прийшов вуличкою і все-таки був розчарований, що не побачив нікого. Відтоді я вже не ходив іншою вулицею. Це справляло мені дивну радість. Краще працювалося. Ніби вже я не був самотнім і сам не знав, кого більше хотілося мені бачити – доню чи маму. Любка була для мене символом Сімейного щастя. Мати її. Зовсім несподівано я зустрівся з ними знову. На другому поверсі у вікні, притулившись чолом до замерзлої шибки, сиділа моя маленька знайома. Я глянув гору, помахав рукою, вона мене впізнала. Застукала кулачком у шибу, прочинили. Дядьку, дядьку, ходи до нас!» Я завагався. Дядьку, я сама, ходи бо мені скучно, я відчиню двері. Тоді я пішов. Вона сиділа в мене на колінах і щебетала. Мама пішла по дрова на базар. Кожний день так ходить, бо газу ще не провели, а тато тільки вночі приходить. Я маю багато пластиліну. Він уже засух, бо я не вмію ліпити. На, розімни і зліпи мені ляльку. Я м'яв пластилін. А вона не вгавала. Я тепер завжди сама вдома. Тато часто зовсім не приходить, а мами вдень немає, але мені нудно лише тоді, коли киця засинає. В тебе нема киці, а в мене є. А вона так багато спить. Мама спить дуже мало, бо пізно лягає, а рано встає. Мені вже шість років, дядько, я скоро піду до школи. Буду добре вчитися, щоб ніхто не називав мене дурною. А хто кого так називає? Вчора тато кричав на маму, що вона нічого не розуміє, кинув неї книжкою. А мама сьогодні дала мені, бо сама не має часу читати. Тільки книжка не цікава, без малюнків. Розмову перервав скрип дверей. Увійшла мати, в куток поклала оберемок дров. Я підійшов, подав руку. Збентеження, легке держання руки і тінь страху в глибоких очах зрадили її на один лише мент.